Jag blev alldeles yr och nästan lite illamående. Det var en händelse som utspelade sig här hemma för ett tag sedan. Ja, det var ja. nämligen så att eh, ja, du ja, det är, älskling, Det är jag som är komplottlästaren, så att säga, i, här, i den här händelsen. Det är mitt fel, jag känner det här. Du hade dörsat Ja. Och så hade du efteråt hade du dragit duschdraperiet åt fel håll. Ja, jag vet. Och fel håll det är ju det Hålet som det inte brukar som vara. Som det aldrig dras. Nej. Men på no no något sätt så jag hade bott du. På där lyckats... tio år. På där tio år, nästan. Och nu drog jag duschdraperiet åt fel håll när jag hade avslutat min dörs. Ja, och det var som att det, det kändes bara konstigt. Ja. Jag skulle vilja beskriva det som att det kändes som att när jag tittade på det sen. Alltså, alltså den här förödelsen som jag gjorde i badrummet mm. När jag drog dörstrappret åt fel håll Och kände mig nöjd med det Utan att tänka mig för Så måste jag känna att När jag sedan tittade på det Och du beskrev hur fel det kändes Så kände jag även att min hjärna var lite våldtagen efter <här> <här> Är det så här det är att bo på ett ställe i tio år? <här> det är ju helt värdelöst att känna så här Ja, men jag är, jag är ju lite sån att jag kan ju, alltså för, för ofta så ligger ju saker där de brukar. Ja, just det. Och det är inte så konstigt kanske. nej Så att jag, jag märker ju när någonting inte ligger där det brukar. Du är väldigt bra på att märka sånt. Ja, men det här var så liksom... Ja, det var, det var drastiskt. Det var starkt. Ja, det var starkt. <laughs> Dörstrappret var draget åt andra sidan. Ofta är det ju draget åt det hållet så att det skyddar handdukarna. Eller vad säger jag? Vad fan heter det? Inte de handdukar. Uh... Dusch... Ah, fan heter det. Ja, det spelar ingen roll Skitsamma, det, det var draget åt fel håll Och jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det välkomna Det var till... mitt fel ja, Välkomna till ja, Välkomna. Första april då? Ja. Det är inget skämt dock uh, Nej, det kommer nog inte vara första april När hon har att lyssna på <skratt> det här så att, uh, nu, Vi brukar ju brukar Det brukar vara någon dag för att editera Och en uh, 10-15 uh, Eller vad säger jag, 3-15 Vi får uppföljning på varför just det är Men 3-15 dagar till att lägga upp det också Mm men jag känner att det är dåligt med aprilskämt ändå idag. Det är många tidningar och sånt där som har liksom struntat i det. De tycker att det finns viktigare saker att prata om. Och ja, det är det. på något vis krist. Ja, det, det är ju corona. Ja, klart. och en del tycker att mellan alla så, så kallade fake news som finns nu för tiden så tycker många att då ska vi inte spä på det. med ytterligare fejkade nyheter. Det tycker jag bara är fånigt. Jag gillar ju aprilskämt, eller bra aprilskämt alltså, men... Ja, men jag har inte någonstans också ribban ibland sänkts lite för aprilskämt. Jo. Jag vet, du visade mig några grejer som skulle vara ett aprilskämt. Mm. Jag vet, jag, jag blev också besviken. Jag har inte kollat upp det så jättenoga idag, men det var ju ett par spelrelaterade skämt jag såg som bara var dåliga. Det var något till en flip studio. tror jag hette det. Även något sånt där man kan rita och göra små animerade filmer fanns till typ 3DS, Nintendo 3DS och sånt där. Att det skulle komma till Switch stod det för några dagar sedan. Och det visar sig nu då vara ett aprilskämt. Mm, det var någon ducktales också du visade. Ja, men dels var det här ju inte ett roligt skämt. Ja, det är inte ens ett skämt. Det är bara en besvikelse. Ja, och sen liksom att säga det då flera dagar innan första april ja, är... och sen kom ut första april och säga att det var ett skämt. Ja, jag känner lite som, man som att... Då har man ju missat poängen också. Jag är inte ett aprilskämt att det börjar i april för ett och också avslutas april 1. Man kan ju inte börja ett aprilskämt i mars typ. Nej, och sen avslutade på 1 april. Ja, för det var ju ett andra företag, Platinum Games. Jag spelade ju för övrigt ett av deras spel. Mitt första Platinum Games-spel, Nier äh, Atomata. Då hade de sagt att de skulle komma ut med en trailer för ett nytt spel första april. Och det gjorde de, men det var tydligen aprilskämt det spelet. Så att... Det såg bra ut också. Gjorde det inte? Var det inte redaktar du Nej, det, det, var var, bara... det var ett annat. Det var de som gjorde Monster Boy eller vad det heter. Mm. De, de hade något, några screenshots med DuckTales, och det såg ut som det skulle vara ett spel med den grafiken de brukar göra så här, och såg bra ut. Men mm. det var ju fake då. Tyvärr. Ja. Jag skulle bara påstå att en besvikelse som inte är något roligt för någon är det verkligen ett aprilskämt. <laughs> <laughs> ja, är det ett skämt ur? Alltså, vad är ett skämt? Håller vi på om är jag är jag gammal nu. Jag håller vi på att omdefiniera skämt? Eller? Du drog ju ett aprilkamp för din far och han gick ju på det ganska länge faktiskt. Mm, det gjorde han ju. Att du hade köpt en Porsche eller vad det En var. porsche Boxster. Mm. Det är ju så att jag är ju lite mer av en, vad ska man säga, ja. Kan vi kalla mig lite white trash när det gäller bilar i alla fall? Du är lite white trash i allmänhet. <laughs> ja, kanske. Men jag tycker du mindre om dig för det. Nej, men jag skulle vilja påstå att jag har ju en bil för att ta mig till A till B och jag är ju fan inte köpt min bil för att tvätta den. Och hade jag kunnat köpa en bil som aldrig behövde köras in till verkstaden så hade jag gjort det. Och en bil som aldrig behövde byta steg på så hade jag gjort det också. Mm. Helt jävla ointresserad. Det är en pryl med massa jävla hjul. Det är en ratt man styr med. Och det slutar min... Alltså jag är inte intresserad längre. Mm. Det var bra att kunna kunde själv tvätta sig också. <laughs> ja. Alltså jag slipper det också. Ja. För det är fan roligt. Det slutar ju mitt intresse för bilar. Jag har inget intresse för en bil biljävel utan tak heller. Jag skulle aldrig betala mer för en bil utan tak. Nej, dumt utan tak. Ja, och inte de med tygtakarna. Jag har hört att de läcker också. Fan, mm. ni, skit. Mm. Skit! Vilket då gör att det är ju mm. jätteroligt. Min pappa han vet ju lite det här redan. då, att Jag, jag är ju inte så där fastligt. Vilket är sjukt också att jag gick fordonslinjen. <laughs> Hur gick det här till? <laughs> jag var ju bara intresserad av att meka lite med min moped för att jag göra det här fortare. Och så råkar jag halka in på fordonslinjen. Snedsteg. Oavsett i alla fall. Min far vet om att jag är inte... Snedsteg. Är det många som har halkat in på fordonslinjerna misstag? Tror jag. jag kan säga det att här är helt jävla sant. Vi började 32 stycken på fordonslinjen i Lidköping när jag gjorde det. Ja. Jag tror efter första året... Så var det nog inte ens 20 kvar. Mm. Och de som gick ut var 12 eller 13. Är det många av dem som jobbar med något sånt i ja. Det är nog, jag vet, jag tror jag såg Addis jobbade med det fortfarande. Mm. Jag vet inte om Harris gick... Harris? Ja. Jag tror Harris också är på Björstigs nu. Jag tyckte jag såg honom där. Jag vet inte om han är kvar. Jag tror ja. att det, och jag tror det var även han, den här han Jag kan inte han andra, jag tror uh, Nils kan vara kvar. och Skitsamma! Ja, skitsamma. Jag tror några stycken av dem faktiskt är det. Mm. Jag blev inte. Nej. Men, uh... Men skämtet var ju då att jag skulle köpa en Porsche Boxster. Jag är så jävla se då sportbilar ja, ja. egentligen. Och det gick min pappa på jättelänge. Ja, jag fick ju bita mig hårt i underläppen hela tiden. Och jag har ju ingen aning om vad en sån Porsche Boxster skulle kosta, så jag fick Nej. hela tiden vara på att ljuga om att jag hade fått en billigt... Och massa sådana här grejer. Och han blir ju jätteorolig såhär, men skulle du verkligen ha den stående ut på gården? Typ, så Ja, ja, det skit jag i. Det får regna in, det ju ingenting. <laughs> han blir mer och mer knäckt till slut. Det, det är ett aprilskämt för mig. <laughs> ja. Det är ett ja. Det kommer på den första april. Mm. Det är otroligt, men kanske lite troligt. Mm. Och när man säger det så kan de kan bli lite förvånade. Men ingen blir ju lisen av det. Min pappa blir ju inte lisen. Han blir ju lite förskräckt när det hände, men mm. det är slut om det. Men eh, många av de här pillerskämten och frånvarorna av dem, det är ju en besvikelse. Och en annan besvikelse, vad, vad kan det vara? Ja. Det kan vara när man är ute och ja, springer till det det exempel. Det är lite som så här: när man ja. blir våld, när, man, när någonting inte blir riktigt som man har tänkt sig, så kan man känna sig lite våldtagen i sin hjärna. Mm. Den här kvinnan kände nog så. Hon var nog inte riktigt på humör när det hände. Nej, hon hade väl tänkt att i Norberg. Va? Jag vet ja. inte var Norberg ligger. Nej, inte är det en riktig stad? Kan vara poetad. Ja. Lite som vara. Ja, hon var ute och Hon tänkte väl ja, springa och så är det bra så. Men. Så råkade hon ut för en annan motionär ja, fruktansvärt var det Ja, för den andra motionären så glad ut Skrattade Och hälsade på henne Men eftersom hon inte kände igen den andra personen Så kände hon sig ofredad Och valde att polisa med Sjuka är att jag kan relatera lite Alltså, Ja, men lite Vet du vad, på, på något litet plan Förstår jag det Det är ju en, det är en, alltså en överreaktion av dess like mm. Som är helt fantastisk i sig. Jag vill också säga att fan, det behöver inte ens vara sant. Det känns lite påhittat. Nej, jag tror det är sant. Ja, det vet du vad. Det är kanske sant. Men skit, det, det viktigaste här är att jag kan relatera pyttelite. Mm. Jag kan, för det finns ju sådana här... Jag vet, vi hade en chef när vi jobbade inom vården. Som liksom bara höll på så här. Och man skulle alltid se fördelarna. Men liksom har man... Har man torkat bajs typ en hel jävla dag och inte riktigt är på humör då vill man inte hålla på typ med massa glad... Man är, man är inte på humör helt enkelt. Och jag kan, jag kan relatera till om man inte är på humör och så kommer den någon skojfrisk jävel och inte riktigt förstår vilket dåligt humör man är på. Jag kan relatera lite till det. <laughs> det är som sagt en, en överreaktion av Guds nåde Och polisanmäla och sen då liksom, så att säga, Hata den här personen Men det är roligt för jag kan relatera Jag tänker att den andra personen kanske misstod Vem hon var typ Kanske ett henne för en annan person för, för det kan jag relatera till Ibland kan jag se någon på stan och så känner mig lite osäker Är det någon jag känner eller inte Men så tänker jag att ja, jag, jag väljer det säkra För det osäkra och, och, hälsa. och hälsa lite försiktigt Alltså att du blir en för, skiltstövel För att för jag vet själv att om, om någon som jag inte känner igen Råkar hälsa på mig Jag blir ju väldigt sällan, sällan arg för det Jag kan bli kan lite bli, glad Men Du kan bli besviken om någon ja, inte hälsar Någon jag. ler mot mig så Det kan starta ett leende hos mig också så att det, ja. Men för den här personen då Så Så gick det ju inte riktigt lika bra Nej, Då, då gäller det att polisanmäla så fort man bara kan Jag känner också någonstans Vad gör polisen med den här Ja. <laughs> hur, han, hur hanteras det här på polisstationen? Får de säga ett gott skratt, skrivs det upp, tar de det här på allvar? Hur allvarligt tar man... På... Alltså, du, du är polis och lyssnar på det här nu, vilket inte är jättetroligt. Jag tror att vi har få poliser som lyssnar på de det här. De får nog bita sig under läppen som jag gjorde när du skulle... Ja, men... Ja. hur av er och säg i så fall. Vad, vad händer med en polisanmälning utav den här sorten? Jag är jättenyfiken. Får det att anmäla någon... För, vad... för ofredande, för att de ler mot det när man är på dåligt humör. Då, på ja, hälsa. hälsar. Ja. <laughs> ja. Fantastiskt. Eh, ja. Den här personen blir här idag, kan man säga. Och om vi Nej, går... det är en person av betydelse. Ja, precis. Mycket känslor. Mm. Och eh, känslor eh, kan ju vara av kärlek. Mm. homosexuell kärlek. Till exempel. Och från det så är steget inte långt till en bögelefant. Nej, ja, jag tycker att den är det. <laughs> Supernära. Jag super ja, det. var en övergång du var en fin övergång Fortsätt du var en pol polsk politiker i Polen rimligt rimligt ändå Polen jag sa det på typ engelska men Polen ja, ja. det var ett, ett zoo mm. så visade det sig att en elefant han inte ville han var inte, så ny han var inte så nyfiken på honor, helt enkelt. han var inte så nyfiken på honen kan vi säga Nej. utan föredrog hannar Ja, snablar. Så att säga. <laughs> ja. Snabel blir klädd. Ja. Hanne söker annan snabel. Mm. Och då säger den här Den här kon konservativa politikern: Vi betalar inte 80 miljoner kronor för att bygga Europas största elefantpark och sen ha en böge elefant på där. <skratt> <skratt> Nu var han upprörd. Och det jag, det jag ser framför mig nu, det jag ser framför mig, det är ju i princip dumbo när han är så här elefantmålad, fast i damkläder. En råselefant kanske? Ja, kanske. Mm. jag vill hellre ha typ så här, dåligt, fast, du. Alltså, alltså det känns som när en barn tar på sig läppstift för första gången. Alltså, det är liksom målat ända upp till ögonen, det är liksom som en stor. Röd blabba bara i mitten mm. Och det vill jag ju ha på den här elefanten Och så ska det ju liksom vara ögonskuggas Han ser ut som ett emo också elefant. Och så ska du vara damkläder på den Och så går han ju omkring i parken Och bara är en elefant. Jag skulle betala minst 400 spänn För att gå och se den elefanten Jag också här, Det skulle nog vara den mest inbringande Elefantparken i alla fall. Det räcker att ha den bara. Ja, ja det var det jag ville mena. Du kan stänga allt annat på solet. Lemur och allting. Bara dråd helvete. Ja. Jag la upp skiten Dränk allihopa. Jag vill se bögelefanten. <laughs> det ska ha klackskor också. Oj då. <laughs> på något vis ska den lyckas gå i klackskor också. <laughs> Gud vad gillar att det är pålår. Polen. Jag får ju ändå typ så här. Ungern och Polen känns ju som länder som... Inte är fasligt accepterande Alltid i alla fall i media Det är väl därför Sverigedemokraterna tycker om dem här. Det behövs mer bögelefanter I Polen uppenbarligen mm. Jag gillar det mycket Och jag tycker om att de har en väldigt fin park Där det går en bögelefant Den kommer säkert inte leva upp till det jag vill att den ska Den kommer säkert bara vara typ Jättetråkig och gå att gilla Men jag vill ha en riktig jävla bögelefant mm. Jag vill ha det mm. Och jag vill att Polen ska leverera jag hör dig, jag hör dig. Det är många besvikelser här och hjälp mig till övergången. I det, här. <laughs> det här blir ett avsnitt helt utan övergångar. Det gör ingenting. <laughs> Någon slags övergångar. Ja, i alla men, fall. Jo, men nu vet jag. Ja, Det, det här är ju åtminstone en besvikelse det... för de som har läst det. Nej, men det hänger ihop med 1 april och, och, och att luras. Mm. Smålänningen, en tidning. Skreter Skri... den Smålänningen? Ja, den heter Smålänningen. Okay. Eh, tidningen heter Smålänningen. Precis, det finns en tidning som heter Smålänningen. Känns som att den vill man inte köpa. <laughs> <laughs> Nej. Okay. Köper Smålänningar tidningen eller snor de den av varann? <laughs> är den billig eller dyrt? Skitsam. Den borde vara billig. Ja, borde den verkligen vara det? Vill de inte ha pengar, ja, men Jag tänker att de som säljer tidningen vill ju ha mycket pengar, men de mm. är smålänningar så de accepterar att hela tidningen är gratis. Och så har de bara reklam i den överallt. Mm. Alltså, Och så får de ju utan då, tänker jag. Det måste ju mm. vara en småländsk tidning. Den 4, 4 december, något år kanske förråd, året, det vet vi inte. Nej, det kan vara jättelänge sen. Ja, det var ett reportage i alla fall i tidningen från julskyltningen i Elmhults centrum. Det hör ju att det inte är nu. Julskyltningen. Nej, precis. Ja. <laughs> Och i reportaget så hade ju reportern besökt julmarknaden på Ikeas handelsområde- mm. Och tidningen skrev att jo, men det var stämningsfull atmosfär, det var mat, bakverk, blommor, ljus och hantverk. Och i tomteverkstaden så pysslade de och så var det lite artister också, Nano och Ace det var, bara, det var bara det att den här julmarknaden den, den skulle inte äga rum förrän nästa vecka. Den hade alldeles inte Nej, precis. Och här kom ju det här då. Den hade ju inte varit där i reporten utan det är bara skrivit sig allmänna saker som, som kommer stämma med. Liksom. Och jag gillar det här. För någonstans så finns det ju att nu är det verkligen skägget i brevlådan. Mm. Jag njuter ju när jag ser sånt här. När någons lathet kom på. Jag läste ju, det, var, det kom ju ursäkter eller konstiga undanflykter från de som jobbar på tidningen då Att ja, det kan hända den bästa, det kan bli lite dumt ibland och lite hjärnsläpp och... <laughs> Järsläpp för sig har de visat att de ljuger. Ja, det, det finns ju ingenting som kan liksom inte visa på att de inte ljuger här liksom. Tänk om Nono blir Nono blir skjuten då innan? Ja, vad roligt då, eller det inte Det är kan inte roligt. det hända. Nej, det är inte roligt att de men du fattar du att någon av dem ja, men vet du vad, vi säger att de blir sjuka då, Eller blir inställd. Ja, precis. Nano och Ace Wilder har corona båda två. Något som verkligen visar att det inte var sant. Så. Ja, nu är det här i Corona var ju inte aktuellt säkert i det här. Men säg att de får eh, ren rännskite ordentligt. Mm. Ace Wilder, hon skiter på sig så både klänningen flyger av och... Hon kanske alltid går det i shorts eller vad fan vet jag. Kanske går det något annat. Skitsamma, hon skiter på sig så ser kraftigt så att hon flyger av scenen. Hon är som en jävla raket där, borta. Hon ställer sin med en gång. Hon är borta. Så att det är bara Nano där, Men han har ändå skrivit om Ace Wilder. Och det, mm. Då är det ju tydligt att han inte har varit där. Mm. Och här är det ännu tydligare för marknaden har inte ens helt enkelt ägt rum. Han är ännu en vecka i förväg och har ändå, har ändå varit här mm. Kanske tidsresenär. Kan vara tidsresenär. Mm. Troligtvis lögnare. <laughs> <laughs> Troligare lögnare. Men troligt. Troligare. Och det är mycket lögn-tema känner jag i det här avsnittet. Ska vi gå vidare till Zoe kanske apropå lögn? Vet du vad, jag gillar att det nu en <laughs> Den övergång som inte skulle gilla som Zoey, det lovar Nej. Ska vi kanske presentera Zoey? Ja, jag ska försöka i alla fall att försöka uttala det rätt här. Mm. Hon heter egentligen Sofie Geiryd. Ja. Geiryd kanske? Och, oklart. Geiryd, ja. Men hon kallas för Zoe i alla fall. Ja, just det. Hon kallar sig själv för en medial coach, healer och föreläsare. Det är mycket där som vi är emot, känns det som. Men... <laughs> det är mycket där som ringer farliga klockor i mitt huvud i alla fall. Ja, hon ser väldigt läskig ut också. Det vet du vad? Det är inte det att jag inte håller med om att det är många varningsklockor som ringer också när jag ser hennes utsida, så att säga. Men hon gör oss glad på många sätt också. Vet du vad? Jag vill också börja lämna en liten brasklärp här. Att det verkar som att så är relativt ofarlig om man är i sina sinnesfulla, så att säga. Om man har sina riktiga... Ja, kritiska glasögon på sig så är hon mer underhållande än farlig. Men har man inte alla kristaller hemma så att säga då, <laughs> då, då, då kan det bli... Ja, har man har för många atlantkristaller så att säga, saknades i huvudet då kan det köra ihop sig. Ja, det är ju en guldgruva den här så egentligen... Vi har ju sett henne förut, men nu blev hon ju mer aktuell. Ja, det var nog det att Facebook rekommenderar någon video med henne, tror jag, när hon direkt sände. Och jag vet vi halkade in på det då. Ja, det var för tre veckor sedan så sände hon live och hon gör det ibland tydligen. Hon pratar om det som händer nu med corona och så pratar hon om eh... Det är mycket kabalen också. Ja, kabalen. sammansvärningen Lite annat ord för sammansvärning Ja, precis. De som håller på med konspiration säger liksom att, vad heter den här nu? Ja, det är ju typ jag vet inte hon pratar om. Ja, men, i, ja, men vad heter de som håller på med? Illuminati, Illuminati, ja, det är precis. Mycket sånt är det. Att snart ska de rycka. Att det som pågår just nu det är en omställning av hela världen. Så här, och egentligen behöver man inte göra någonting. Man bara, bara sitta på röven så blir allting bra. Precis. Det kommer vara en period nu, närmaste veckan eller någonting det är liksom kommer ekonomin kommer startas om alla kommer få det bättre eh, Det kan vara lite löjligt just då. Onda makthavare kommer arresteras över hela världen. Jag vet inte riktigt vart de skulle sättas men det är, det är det som är så fantastiskt för att det är alltid det här när det är så här folk som har presenterar lösningar så är de alltid så fantastiska. Mm. För att hon säger då att alla de här är onda då. Jag vet inte vilka som skulle vara onda, och vilka som skulle vara goda men någonstans det, det finns ju uppenbarligen två sidor här i alla fall. Ja, någonstans de... verkar det som att Trump tillhör de goda då. Det tyckte jag var lite konstigt. Fantastiskt, men... med tanke ja. på hur mycket jag skulle tippa på att han inte står för de goda egentligen. Trump kommer vara med och arrestera makteliten. <laughs> det grundar ju sig i väldigt mycket konspirationer förstås och sånt där. Och... Ja, hon har, hon har ju källor här och där, mm. vilket är Youtube-videos, vilket också är en relativt stark varningsklocka. Jag följer ju en på Twitter, han, jag har träffat honom förresten, han, han var trevlig när han var här i stan. Du har hans bok också. Ja, jag har en av hans böcker jag, Jack Werner. Mm. Eh, han skriver ju på sin sida, quasbeb.se om den här äh, sjukvårdsdirektören, den svenska Björn Eriksson. Mm. Han pratar ju om att stormen är här, han pratar om corona då. Ja, han vill ju mena att nu, nu, nu blir det dumt. Mm, men... Då förklarar han att stormen är här. Det är ju ett begrepp då som många... I konspirationsteoriernas hjärnor här nu. Precis, det är Forshan på nätet till exempel. Att de har pratat om stormen, när stormen ska komma. Ja. För det var någonting Trump sa tydligen för några år sedan. Att det här är lugnet före stormen, sa han när han stod samlade med en massa ja, militärer och annat. Och de frågade honom, vilken storm... Och då sa han bara, det kommer ni märka. Alltså, alltså det, det, det som är tydligt tycker jag i den videon är att Trump råkar säga någonting mm. som han inte har beteckning för. Han ville bara låta cool. Mm. Och eftersom man inte kunde förklara det sen när de verkligen ville fråga. Men vad, vad, vad har du menat egentligen? Du menade att stormen kommer snart. Det får du se, säger han då. Mm. Och då har ju alla konspiration... Då, har det gått igång. då är det ju ja, öppet mål, ja, ja, det, för, det, för det kan inte tolkas hur man precis. vill. och det är ju fritt för alla galenpannor att hitta på vad som helst kring det då. Mm. När det egentligen bara är Trump som inte har någon aning om vad han pratar om. Nej. Han är mer som en jävla galionsfigur, tom människa som bara står där. Ja. Och så händer det grejer i hans hjärna som är en typ Alzheimers-patient <laughs> eller någonting. Det bara händer ju, det. det bara flyger äh... grejer i munnen på honom. ja. Och sen när han har sagt det här... Mm. Så får alla andra galen på henne... Det är som en jävla våg med idioti. Och jag gillar det här. Ja. Och nu har då den här... Björn Eriksson. Jag, jag ser honom ända som en försiktig människa mm. som försöker gå försiktigt fram här. Som tog i lite nu. Och så säger han det här som alltså, de andra tolkar som kodordet. Stormen är här. Han gjorde bort sig. Han visste inte att han använde kodordet för alla virparners, virparners hjärnor. Ja, och en av dem då, Zoe, hon mm. körde ju då en ny video där hon förklarar att nu har budskapet gått även här i Sverige. Stormen är här. Så... Stormen är här. Men hon lägger, hon lägger, nu. men hon lägger också snabbt in en brasklapp att det be be behöver inte betyda det, men hon tror att det gör det ändå. Ja, så att hon har, hon har täckt upp nu. Så att eh, hon behöver inte hållas ansvarig här i alla fall om det inte skulle hända någonting. Eh, ljusuppstigningen är på gång och allting och... <laughs> Ja, vad var det? Det var och, och, någonting med någon jävla atlant vet jag också. Ja, och detta gjorde ju att vi kände att vi måste ju kolla upp henne lite mer, så här, liksom vad syssliga Man hon är. blir med. nyfiken. Precis. Hon, hon förklarade till exempel att den mörka sidan, det är ju makteliten då. Ja, det är alltid oklart vilka det är då. Ja, 5G är ju ren ondska såklart. Uppenbarligen. det ska ju Satan bor i 5G. Ja, och vaccin finns det också mycket Skepsis mot, det tar ja. över folk säkert Och bla bla bla sådär. Men eh, på en sida då, Så säljer hon ju saker Hon tjänar ju mycket pengar på eh, Till exempel kristallsmycken Det är ju klassiskt, sälja kristaller som är Programmerade med Vad Vänta lite, jag får bara säga det ja. 533 kristallsmycke Programmerad med the golden frequency Det vill säga Ett femdimensionellt kristusljus Kristus också, har de Chris, till, alltså Jesus här också I kristallsmycket Så du menar Jesus på något vis har någonting med det här att göra också? Till exempel, och de här kostar ju allt mellan typ 300-800 kronor ja. Och en annan har ju Atlantian Crystal Technology Och då är det ju Atlantis som syftas på Det är den här kristallen på något vis, det är, det är Atlantis den här staden som har gått under, det finns myter om, det är, det är, det är i den här staden. Mm. Ja. Du håller i kristallen i handen och din kanal uppåt förstärks. Min kanal uppåt. Det kan du ge det på. Jaha, vart når den? <laughs> Min kanal uppåt. Det är liksom bara, ja. för mig när jag hör sånt här, det är bara virrvarv med ord. Hon erbjuder också så kallade DNA-aktiveringar. ja. Jag vet, vi läste om det. Ja, det är gömda ljuskoder från Atlantis som uppgraderar ditt DNA. Och det står här då att Atlantis, ja det var ju den här kulturen med högt utvecklade människor eh, bla bla bla har fallit tydligen tre gånger den senaste gången var 14 000 men, år skitdåliga. sedan. Men dåliga, de har ju dålig track record Atlantis. Ja, alltså. för de började missbruka sin kraft det låter inte alls bra egentligen. Nej men, men gud, vi, vi behöver verkligen ha Atlantis kraft då. Så vi har minnen av Atlantis det var bra gjort. Hon minns hur eh, olika delar av DNA släcktes ner men nu kan de här energierna aktiveras står igen. Står det inte också någonstans att någon har tagit bort det? Var inte I, hon... Jo, det står här att när Atlantis föddes senaste gången för 14 000 år sedan så stängdes större delen Jag av... Jag gillar också lite tillbaka här också. Det är till 13 till 14 000 år sedan. Ja, så stängdes större delen av vårt DNA av och togs delvis även bort... Vi hade tidigare tillgång till vår fulla kapacitet. Men har det här någonting, kan mongolider vara atlantianer? För de har väl en extra kromosom? Ja, men här står det att det togs bort. Ja, ja men jag tänker att de har fått tillbaka. Jaha, du tänker så. Kan det vara så att alla med Down-syndrom är atlantianer? Är det det så i säger? Eller har mm. det ens med vad han nu jag Jag fiskar här nu nu ute på något slags vatten. Ja, nå, både is och vatten. Är det, jag trodde alltså isen som var under mig smältet i vatten och just nu håller jag på att drunkna. Skit samma. Det är roligt det här med Zoe i alla fall. Jag, jag känner att när jag, när jag läser om Zoe mm. så öppnas det definitivt kanaler i min hjärna för att. Det är någonstans så är det så mycket gibberish. Mm. Så att det är precis som att alla mina kanaler skjuter ut åt alla håll och jag förstår ingenting vad som händer. Ja, det är gör... som en underlig trippare. Ja, hon gör mig både glad och livrädd på samma gång. Ja, du, jag skulle säga att vill du ha underhållning som är väldigt speciell så ska man... Då är Zoe en bra sida. Alltså. Ja. Hon ger mycket. Jag tänker att man får nog inte... Man får nu ha på sina kritiska glas. Det är lite som att se en dålig film ungefär. Man, man får, det är lite som The Room ungefär. Man får, liksom, man får se det ur ett visst perspektiv för att uppskatta det. Mm. Man kan inte komma in och förvänta sig Scorsese eller något annat coolt. Här, utan här. Man får liksom se att det här är det här är The Room och nu är det dags att njuta. Men jag, men jag tyckte det var ganska bra ändå. Liksom. Det var ju någon, någon video där hon sa som sagt att Ja, det bara luta sig tillbaka så kommer allting bli bättre och det kommer bli mer överflöd till alla och världen kommer, ja, allting blir ljusare. och... Ja, Det, ja, det låter jättebra. Jag, jag, jag, ser, jag, jag ser fram emot det. Vi, vi behöver alltså inte göra någonting. Eller bara att sitta på öven. Allting blir bättre. Man, man behöver inte känna, känna till det här i förväg ens. Man kommer bara märka plötsligt att wow. oj, jag har mer pengar på bankkontot och oj, det där försvann alla luftföroreningar. Och säkert bättre bredband jag också tror, jag, du gick och, jag tror du var på toa jag tittade, jag tittade lite när du var på toa och mm. då sa hon någonting om att The Federal Reserve i USA mm. skulle tas över på något vis och bli statligt igen mm -hmm. eller inte kanske igen då men det skulle bli statligt i alla fall jag, vet inte om det, jag har ingen aning om det men det har hört att många i dessa kristider pratar om att det borde förstatligas många saker igen ja, är det en väldigt röd tanke? Jo, det är lite, det är lite farligt. Jag menar, USA är ju väldigt rädda för kommunister. Det har ju varit deras fiende nummer ett i många år. Kan mm. det verkligen gå hem i USA? Oklart. Jag tror inte det. Men hon sa ju nu senast att någon gång mellan 1. april och ja, någon gång i påsk, och det är ju nästa vecka, så kommer det här hända. Så att vi behöver inte vänta länge i alla fall. Nej, det är skönt. Ja. Var det inte någonting också... Någonting som, jag vet varför, när vi tittar på det här för någon, var det några veckor sedan, när vi tittade på det här och då... Det var någonting som skulle ta mellan 3 till femton dagar också. Just det, om, om, omställningen... Det har hon ändrat lite nu, tror jag? men så alltså har det ändrat sig nu? Ja, för... alltså, okay. eller begränsas i tre dagar, tror jag. Alltså, okej. Okay. Så det blir bara tre nu och inte femton? För, Först sa hon ju att allting skulle stängas ner under 3 till femton dagar. Typ el, vatten, ungefär. Allting skulle stängas av. Ja, man, så... man behöver vara en prepper här också. Men man... nu ska tydligen inte elen och sånt där stängas av. Nej, utan... jag gillar ändå det här för att det finns något för alla här. mm. Man, till exempel, Förutom lite... för utanför då ska man passa sig just ja, då ska man passa sig nu. men det jag vill mena är att om du är en prepper då kan du njuta av soi för det här finns det någonting för mm. dig. Om du är någon sorts religiös har någon sorts religiös mani mm. då är soi för dig. Om du, om du ser humor i det här då ser humor är där då är soi definitivt någonting för dig. Mm. Och om det också skulle vara så att du tycker att det finns massa energier överallt mm. och änglar och massa atlantiska krafter och såna som flyger omkring överallt mm. och att 5G är relativt för det, då finns det också någonting för det. Det finns så mycket hos Zoe mm. så jag skulle vilja säga att hon träffar brett Hon är <laughs> duktig på att träffa brett också Jag vill ge Zoe någon sorts award för att hon ändå liksom lyckas få in så mycket virrpannor mm. i henne så att säga Ska vi skicka en ängel till henne? Jag tycker att vi skickar en ängel till så, Men också, jag vill skicka egentligen Någon sorts, du vet Mycket så här Youtube-grejer Ska man få typ så här en guld youtube bloggar du vet Eller en mm, mm. eller fan det? Jag skulle vilja skicka någon som nöjesrummet För att hon träffar Brett mm. hon, är, hon är inkluderande Och på sätt och vis också helt ofallig För allt hon säger mm. Alltså, du behöver ju inte dricka cola i det här någonstans det är ju liksom alla sådana här eh, sekter och sådana här. Då brukar det bli så att det blir lite dumt i slutet, att alla ska dö eller någonting. Mm. Men med så blir allting bara bättre. Och det tycker jag är skönt. För i dessa kristider, så även om det är virrpannigt så att säga, mm. så är det ändå skönt att någonstans. Det blir inte sämre någonstans hos Sorry. Allting blir bättre. Heligt. Vad det är fan heligt. Ja. Det är så jävla sällan. Så någonstans kan jag förlåta henne för alla de här underliga grejerna. Och allting som ändå kanaliseras genom henne. Alla de här sakerna som jag absolut inte förstår. Mm. Och som inte riktigt så att säga makes sense som jag får <laughs> Oavsett i alla fall. Jag är glad för att det i alla fall görs på ett positivt sätt. Även om det är helt jävla uppåt väggarna. Det är fint att det är positivt. Även om det är snitt. Jag känner mig nöjd med Zoey. Ja, jag känner mig också nöjd. <laughs> Vet du vad? Vi följer Zoey lite då och då. Mm. Och jag tycker det är roligt. Jag tycker att alla som har lite tråkigt nu när vi sitter i den här coronakrisen. Har du lite tråkigt? Titta på Zoey. Det, det är någon sorts... Det är lite som lustiga mannen på cirkus på något vis. Det, mm. Mm. Titta! Mm. Apropå ingenting. Jag såg nu att det är tre år sedan som nyhetsrummet hade premiär. Menar du att vi har någon sorts... Någonting att fira? Ja, vi firar tre år. Är det så? Ja, det är lite kort Ja, det är bra att Tykker hålla jag. koll på sånt där. Vi har ju dålig koll egentligen. Ja. <laughs> Gud var platt effe. <laughs> Vet du vad? Det var den finaste finingen i nöjelserummet andan någonsin. Jag tror det var typ det. så här. Vi firar. <här> <här> <här> <här> <här> tumbleweed. Här ja, för det är, jag såg tumbleweed tre, rulla förbi tre, över tre bordet stycken, här. Tre stycken tumbleweeds kom förbi. Ja, <här> förbi här så här. Är vi klara med det? Så här. Ja. ja, nu har vi fint. <laughs> Döden inträffade. Men eh, vi har ju tre filmer att prata om också. Det har vi. Vi kan inte tacka folken för de här. Men jag skulle Nej. ändå vilja säga att vi får lyfta ett litet eh, förhoppningsfullt finger av att folken överlever den här krisen. För de har lite ekonomiskt lite. Ja, verkligen. Vi är vår bio här i stan. Ja, som vi tycker väldigt mycket om och de som jobbar där förstås. Mm. Vi, vi saknar ju väldigt mycket just nu att gå på bio. Och ja, det är ju stängt just nu. träffa folk och sådär. Ja, det är stängt som så mycket annat. Och ja, vi, vi förstår ju att ekonomiskt så. Det blir ju lurigt och, med att köra filmer när ingen kommer att titta på dem. Nej, precis. Det är, och så De gör ju inte det. Och att de begränsar också. Just, just nu är det väl 50 personer som får vara i samma rum. Det... Fannar de inte stängt också? eller? Har jag har ja, ja, det är fel. Ja, det är mycket tråkigt just nu. Trist. Ja, så att vi har sett tre lite äldre filmer här hemma. En som du hade sett förut, som inte jag hade sett, som du har talat väldigt mycket gott om. Ja, jag vet att det här kom ju upp när jag pratade med Karl i Nördliv. Den ja, andra det. podden vid mig. Ja, just det. Och han vi, vi, han vi... gillar ju att krigsfilmer, han, ja, jag krigsfilmer, ja, precis. Mm. Och jag tänkte att en av mina favoritkrigsfilmer tyckte jag att han skulle se. Han hade inte sett den. Mm. För när vi pratar krigsfilmer så vet jag att jag tyckte att han skulle se den här. Då vet jag, då kom du och jag på också att du har ju inte sett den här. Nej. Så då tänkte jag att det får vi göra någonting åt. Och du var inte helt emot det. Nej, men jag blev nyfiken. Ja. Speciellt när jag såg att han hade sökt betyg på IMDb också. Kamensi heter den på engelska på svenska heter den gå och se. Och på sovjetiska eller ryska. Slakta den nu, slakta den, nu. Slakta den heter på CV. Idismotri. Idi Smutri. <laughs> ja, från 1985. Som utspelar sig under andra världskriget. Och följer det så här sovjetiskt ja, motstånd-typ. Mm, precis. Och eh, jag gillar den här filmen för att den är inte riktigt som alla andra krigsfilmer. Det är noll romans här. Mm, den är med. Den känns rätt realistisk och brutal i sin realism. Ja, jag skulle vilja säga också att den har dröm lite drömsekvenser Väl, Väldigt mycket drömsekvenser, men jag gillar ju, jag är ju svag för när det är lite underligt och sådär också. Mm. Jag skulle vilja säga att den är någonstans också lite rysk-drömmig på sitt vis. Jag, ju... mm, jag hör det. Jag, jag, jag kan inte förklara det bättre än så, men det är någonting kino-konstnärligt över. Kino, hela tiden. jag gillar det. Det här ja. är kino. Ja, den har Kinovibbar. Det får jag säga att den har. Men det är tydligen många som anser att det är en av de bästa filmerna som har gjorts så att... Det är att ta i det, ja, det. Det är att ta i. Att det är en, en film någon av de bästa filmerna som har gjort. Någon tyckte det, det är i alla att ta i. Men jag den var? Väldigt vet du Och det kan jag förstå att någon tycker, men det är inte en av de bästa filmerna som har gjorts. Jag vet inte vad det skulle vara, men det är inte den här. Men den är jävligt bra dock. Mm. Ja, och den har någonting som jag tycker få andra filmer fångar. Ska jag väl säga det också? Att eh, många av de filmerna som har kommit ut hittills i år. Ja, de var svaga. Har varit ofta väldigt svaga. Så att det var nog. Vi längtade efter att se några bra filmer också, även om de inte är nya. Så här. Ja, jag tycker vi har lyckats rätt så bra. Mm. För vi har ju även sett Strange Days och Upgrade. Men ja, de kommer vi in på senare. Då kommer vi till Senja, mm. precis. Men de har också varit bra de två. Mm. Så jag vill ändå säga att jag tycker jag är glad över att vi har tre bra filmer att prata om. För ibland så har vi typ tre dåliga och den är mm. lika roligt. Och de inte har inte varit rena jävla superdåliga så att det är roligt att prata ändå. Nu får du rätta Som mig i är... min beskrivning här. Men kan man säga att det handlar om den där unga grabben Fliora? Flora. Fliora! Fliora! Fliora! Som av någon anledning är lite sugen på att gå med i kriget så att säga. Han gillar att leka pang-pang och sådär. Och... Ja, jag skulle vilja påstå mer att filmen öppnar ju med av att de här Flora och hans yngre vän mm. som man bara får se någon gång Leker de sedan, inte krig typ på stranden? De letar ju efter ett gevär och så leker de lite på stranden. Det är väl för att du kan inte gå med i den sovjetiska armén om du inte har ett gevär då. Nej. Det var väl inte så fett kanske alltid. Och, och han är inte gammal han känns ju som typ 12 år eller något ja, 14 precis. kanske ja. och, jag har ingen aning egentligen om hur det gick till hur man blev med i en sovjetisk armé på den tiden men skitsamma, det är premissen här i alla fall att han ska ha ett gevär ja det räckte väl nästan att han hade ett gevär så kan han gå med Ja precis. Mm. och han har väl säkert det är det som jag gillar för det går ju från en naiv pojkdröm om krig och storhet precis, snart ska han få lära sig hur krigets fasor ser ut och... Precis. och från det här att vara liten, naiv mm. så blir, han, han ser ju också äldre ut genom filmen, jag tror att till och med jag inte, jag, jag, jag på det, men jag, jag för mig att han ser också mer sminkad äldre ut ju mer han kommer filmen slut, ja, ja, så han nästan alltså ser ut som en liten gubbe i slutet mm. och det här är väl mer med att det är kino, för jag menar man kan ju inte sminka en tolvåring så han ser ut som en gubbe, för det ser ju bara en huvud, men på något vis passar det ändå Liksom... Vet du vad, Han ser kanske inte så, så gammal ha härjad. ut. Herjad! Härjad är ordet vi söker efter. En herjad. Precis. Han har sett saker och varit med om saker. ja Jag tycker ändå att vi kan prata lite spoiler som den här. Den är så pass gammal. Jag är inte säker på att när vi pratar om den här så kommer någon se den. Men jag vill bara säga att ska du se en krigsfilm och du är ute efter någonting som inte är typ rädda meningen i Ryan. Eller typ alltså, här... Som inte är Hollywood. Ja, det, är... det finns ingen glorifiering. Det är bara rott. Nej, precis. Här är det liksom ingen hjälte som ska rädda någon och allting slutar lyckligt. det här är bara utan... rent jävla överlevnad. Mm. Och det är det är allt annat än så är det, i alla fall. <laughs> så är ju bara positivt. Det här är precis tvärtom. Mm. Det här är precis tvärtom. Det är nattsvart. Är det. Det är mycket också folk beter sig lite under till den här tjejen han träffar på beter sig under lite. Det är mycket galenskap, men det är också en del av temat. Krigets galenskap kan man säga. Mm. Jo, men man kan ändå se hur folk beter sig att det finns någonting där, för hon är ju lämnad då av den här hon känner sig ensam eller någonting jag vet inte, fattar du, folk möts på underliga premisser Glasha Ja, så heter hon kanske mm. och det är ju så att möts man i ett jävla krigsläger typ, det blir ju underligt det är ju ingen... lite som sen när man möts när man är liten man blir sammanföst med människor eftersom man är på dagis Mm man, man blir sammanfälls helt enkelt. Precis. Ni är lika gamla så ni kan lika med varandra. Jag tror inte att de är lika gamla. Det känns som att hon är något ja, hon äldre. Är lite äldre ja. mm. Det känns så va? Jag vet inte om det är så. Skitsamma. Det jag menar i alla fall att folk möts under underliga premisser och det här är ju premisser som inte är så vackra. Som med dagis till exempel. Mm. Dagis möts man ju på för att man måste gå på dagis. Det här är ju något helt annat. Men de ändå, de ändå möts på något vis. Mm. Och hittar varandra. och Under både bomber och granater och Ja, han blir ju tokig och drar med henne ut i sitt jävla kärle, vad fan det Och hans jävla familj är ju slaktad i någon jävla by också, som inte han ens vill se. Men då kanske ändå upplever, förstår. Och när hon då spyr och förstår det här. Alltså det är sjukt starkt. Mm. Och liksom så går ju alltid igenom i att han är då bombskadad. Han hör ju knappt heller. Mm. Jag tycker att det är så mycket i den här filmen. Det finns något drömst element över också allt det här vi vissa grejer som utspelar sig. Den är, fan, den är det är också effekterna i filmen. Mm. Den är så pass gammal. Jag trodde den var äldre dock. Jag trodde den var från typ 75 eller något. Jag trodde den var tio år till äldre. Den känns som att den är tio år äldre i den här filmen. Det är den inte. Den kommer från 85. Så den är fan yngre än jag är. Men den känns ännu lite äldre. Jag skulle, jag skulle placera den på 70. Mm. I sin känsla. För den är så jävla praktisk på något vis också. I hur den presenteras. Det finns inte en datorjävel. Det finns inte ens en jävla miniräknare här. Alltså fattar du? En film kan ju ha en känsla av hur den presenteras i att... Vi har vissa effekter att tillgå. Och de här effekterna kan vi använda under filmens gång. För att skapa en stor i ett va? Men det känns som att allt... Det finns ingenting... Det enda som finns är praktiska effekter. Mm. Ja, den är väldigt en, naturlig om man säger så. Ja, den känns naturlig och det passar så jävla bra också. Och de explosionerna också som fäller träden och sådär. Och... Ja, det, är det känns på riktigt. Jag vet vad? Ja, gäller det... för att det är på riktigt. Troligtvis är det ju det, för det är ju till, till ingen dator som 85 som kan göra sådana grejer. Nej. Men det känns så jävla bra allting. Mm. Och det passar så jävla bra med tonen också mm. genom hela filmen. Som går då från drömsk naivitet- till någonting totalt rått bara som är mm. nattsvart rätt igenom ett crescendo mm. av någonting och det menar det stöds mm. också nästan ljudmässigt i filmen. Mm. Jag skulle påstå för att mot slutet så är det nästan bara ja det är nästan som ett jävla hög ut jävla skräckvälde bara gör den. Ja ja, I, i, i början känns det ju mer som ja det är liksom en story och det händer saker men sen börjar det ju liksom det ballar ur. Det ballar ur ja precis. Och det är det här jag vill mena med att filmen är fantastisk. I sin beskrivning av hemskheten. Mm. Och det är det jag älskar med den. För att det finns ju ingen här typ så här. här ah, Black Hawk Down typ så här. Och, och, allting som möjligtvis har någon gnött av romans. Av att det är lite coolt att överleva och skjuta vapen. Va? Det är helt jävla bortsopat här. Det är mm. helt mm. bortsopat. Ja, ja. Det gör alla sådana människor till romantiserande idioter. Ja, det rekommenderar vi jättemycket. Jag tror att jag ger den en, en svag åtta tror jag att jag ger den. Och jag gör den åtta, tror jag. Släp. Mm, cool. Släp. Jag tycker den är jättebra. Så vi går vidare till nästa film. Kan vi då? Strange Days från 1995, tio år senare. Jag har sett den någon gång, fast det var länge sen så det var kul att se om den. Den utspelar sig ju nyårsafton 1999. Och den är, det är en sci-fi kan man säga mycket, fast. Eh, inte super sci-fi ändå för det, det, är egentligen, det som är sci-fi det är ju den här manicken de har på huvudet som de kan spela in det de ser och hör och känner typ. mm. men utöver det så tycker jag inte det är så mycket sci-fi nej, det kanske inte får jag också säga att så det är, jag... är ganska lågmäldig för att vara sci-fi ändå mm. får jag säga att jag tycker att den här manicken är superfånig manicken de har på huvudet som spelar in ja, den, den går ju genom hår, olika hur den sätts är i princip bara att om du tar på dig en jävla mössa så kan du läsa din hjärna ungefär. Ja, ungefär så är det. För det är fina med den här är att den ser ut som en jävla facehugger med många jävla tentakler på eller någonting. Som man mm. lägger på huvudet. Sitter jättelöst. Ja, de har den ofta under en peruk och så. Ja, den sitter löst som fan. Mm. Och det känns som att den kan sitta hur snett eller dåligt som helst. Men den plockar alltid upp perfekt ljud och liksom sånt där. Fattar du? Det blir alltid bra inspelning. Du kan i princip sätta den i röver. Det blir ändå en bra inspelning. Men den kan sitta snett. Den kan sitta bak och fram. Nu gör den ju inte det i filmen. Det känns alltså som att den borde sitta bättre. Man kan man kan tänka sig att det vore en jättestor pryl ungefär som... VR Deluxe så att alla skulle ha en sån där men tydligen är den förbjuden den togs väl fram av FBI i serien det skulle vara en mer avancerad form av sån här, vet du det de brukar ja. ha på sig mikrofon bugge, -bug, ja, precis så kan folk spela in samtal med hela hjärnan så mm. men så var det några som kom på att man kan spela in folks upplevelser och sen kan andra personer uppleva dem och få ut något av det till exempel att någon har sex med någon då blir det ju som VR-deluxe, liksom att du. Eller, det du... känns som att du har sex med andra. Eller till exempel att någon begår ett brott, så känner du adrenalinet. Att det är du som begår brottet, ja. Fast du sitter i din fotölj. Får jag bara säga en annan sak som mm. jag vill ha märke till under den här filmen. När Ralph Finnes, han som spelar då, det är väl även Voldemort bland annat. Han är ju huvudkaraktären här på Novis. Och. Han har ju då den här kärleken till Juliet Lewis. Mm. Jag kommer inte ihåg vad hon heter i, filmen. Jo, Julia, ja, i filmen. Ja, i filmen. Faith. Faith, ja, ja precis. Uh, han, det är så mycket bröst av Juliet Lewis för övrigt har jag aldrig sett någonsin. Så att om, du någonsin, om du någonsin vill se Juliet Lewis bröst så är ju den här filmen en, en skattkammare. Wow. Ja. Jag tror aldrig jag har sett så mycket Juliet Lewis bröst i hela mitt liv och det, de är noga med att visa det med. Mm. Men om vi, om, vi fort, om vi går ifrån Juliet Lewis bröst... Skulle man, han har ju en scen mm. där han sitter och drömmer sig tillbaka. Då, för de har ju varit ihop där i den här filmen. Ja, ah, när de åkte uh, inline eller vad var det? Ja, precis. De, de åker rullskridskor. Rullskridskor, ja. Jag skulle inte säga rullskridskor för det låter så tunt. Well, ja, de åker rullskridskor och det slutar i någon sorts sexscen i slutet här. Mm. Och det ska vara ju sensuellt. Men jag tänkte att om man klipper bort alla klippen med Juliet Lewis mm. och bara får se när han sitter och tar sig på läpparna. Mm. Fattar du? När han sitter... Så ser det ut som att det är en väldigt bögigt onanistisk scen. <laughs> jag, jag har tittat om det här. Ja. Och så har jag inte klippt ut det själv, men jag har liksom tittat om det och spolat bort Jule lys. Mm. Alltså bara för att titta på alla hans vetenskapsmän så här. Ah! Ah! Och så tänker jag att. Och det skulle vara bögporren istället. Det kan man klippa in då istället. <laughs> det eller ingen... han kollade på en bögelefanten. Eller sånt. Bögelefanten, det hade varit ännu bättre? Ja. Han, skulle, han skulle ha en upplevelse som en bögelefant som trippade omkring på klackskor. Här ja. hade ju varit, varit en perfekt till Men jag tänkte då inte just då. För det hade jag inte tänkt han ser på. en naturfilm och lyssnar på han vetan David Attenborough. <laughs> det var också varit roligt. <laughs> det, skulle, det är perfekt för det skulle bli kring i världens meme mm. när han sitter och. Runknjuter. Och så byter man bara ut vad det är han precis. runkar till. Då. Ja, precis. För han sitter ju och kommer utan att. ta, Alltså, han tar ju på sitt ansikte med. Såhär, mm. Ah, ah. Man får se hur du han tar på sig själv. Liksom ansikte, han njuter, han kommer i hela. Hans själ kommer. <laughs> han sprutar i sitt själaröng, <laughs> förstår du? Och det är det här med Jag vill göra ett mime av det här till vad som helst. Mm. Nån typ. Pruttar, och så mm. liksom ah, ah och så kommer det fram jag vill ha ett meme jag vill kunna insert fattar du mm. insert vad Trump som... Trump pratar om corona liksom. Ja precis. Ah, ah. Ah, ah, ah och så sitter han och tar upp sig själv och ah. smeker sina läppar men så vi pratar om kristaller ja. så <laughs> vi ah, ah. ja. so pratar om Atlantenergier ah. Och, så så här, ah, ah, och, och och sen mun kommer i sin arv ah, Perfekt, ja. det vill jag ha Men filmen då? <laughs> Just det, filmen med jag för för säga att jag tycker att den är helt okej ja, men han, han får ju liksom se olika band skickade till sig då, med olika inspelningar och så är det ett mord och så är det ju en kvinna som har tydligen sett det här mordet och är på jakt, de är på jakt efter henne och sen, sen bara händer saker typ, så här, Ja verkligen Folk springer och det händer grejer. Ja. För jag säga att filmen är lite spridd. Ja, det kan du säga. Ja, det tycker jag faktiskt att Kanske den är. Kanske lite för lång, den är nästan två och en halv timme. Den är lite spridd och jag tycker att det här raskriget som också ska pågå någonstans i bakgrunden. Jag är inte helt säker på hur jag tycker om det, för det känns som att det är någon jävla pålagd historia ovanpå allting. Ja, men, ja för det känns lite konstigt den, den är ju från 95 men utspelar sig i 1999 och visst vi som var med då, äh, gamla människor. Äh, kom ihåg att det var lite ja, speciellt. Det var ju ett nytt är. millennium vad skulle hända. Men i filmen framgår, fram, framstår de som att många tror att vän kommer att gå under. Och någon säger det i filmen också lite skämtsamt att enligt vilken tidszon, för att liksom, det är ju nyer äh, i olika tidszoner och sånt där. Och, de går inte djupare in på det. Nej, men och vet du vad? Det är nog tur. För det är... Men vi ser militärer på gatorna och det är som att det är värsta kriget på gång vi Torstadslaget. Det är lite fånigt, faktiskt. Och sen händer ju ingenting såklart. Nej, och givetvis händer ingenting. Och det var, jag vet att när jag hade det här när man så vet jag att jag fortfarande hade en 216 någonstans. Har du pratat om den här 2k buggen Ja, precis. Och alla var ju så jävla rädda för att det här skulle bara sopa rent för en jävla bankkonto. Ja, att att den slår över det till ett nytt årtal var inte skit orolig för det. Nej. Det hände ju knappt ingenting. Det hände ingenting. Inte någonstans hände det någonting. Jo, någonstans hände det någonting. Ja, någonstans hände det någonting, men det var ju så jävla obetydligt så att det var ju inte ens en droppe i havet av alla hade inbillat sig. Det var någon sorts 2000 masspsykos då de, de skickade ju ut massa uppdateringar innan också så man skulle 2K-säkra sina datorer. Jag, det, jag hade en mm. 2-6a. till mm. Jag 2K-säkrade inte den med mitt dos som var på den. då. Och jag kan säga <laughs> den klarade ett år 2000 galant. Ja. Ingenting gick sönder på den. Jag kunde fortfarande spela Slixen, Slide och Civilization 1. Och jag tror i min dagbok också som jag hade, den jag buggade heller inte ur. Nej. Allting som var på den fungerade alldeles utmärkt och den visade också att det var år 2000. Och min Gameboy kollar och klarar sig också. Men du ser ingenting hände år 2000. Det var en dag till i ett jävla liv som bara fortgick för mm. alla. Mm. Och ingenting speciellt skedde. Bara för att det fanns ett jävla år. Det någonstans som inte betyder det än, eller skit att ändra det sig. Mm. I alla fall. Mm. Den här filmen har väl det temat lite också att det på något vis skulle vara en stor grej. Det är mm. verkligen inte en stor grej. Mm. Filmen skulle mm. jag vilja ge en sexa, tror jag. Jag, jag tror... vill också säga att Tom Sizemore, som är the bad guy i den här filmen, det får man inte reda på förrän slutet, men skitsamma. Man anar i det. Man anar det. Ja. Och jag skulle säga att det är någon parallell jag drar där till Trisolar och Persbrandt. Mm. Med, ju... med håret? Med mm. håret. Och det tycker jag är viktigt. Mm. Jag vill att man ska tänka på Trisolar när man ser den här filmen, och så tänker man på Persbrandt. Och så tittar man också på Tom Sizemore som har gått i fällan med en peruk som är väldigt lång. Det är, det är, det är ju lite av en klassiker, Strange Days. Och eh, värt att säga kanske att det var James Cameron som skrev storyn. Ja, dock det. inte han som regisserar. Nej, Catherine Bigelow har mm, mm. regisserat. Men, eh, Vad ger du den? Jag ger den en... Eh, Stärk sjua, tror jag, faktiskt. Mm. Jag skulle säga att det är lite av en underskattad filmen, även om den är spridd och lite underlig. Jag tyckte det att det var skönt att se en bra film igen efter ja, gud, ja. så många dåliga filmer i år. Det kanske är så att vi är lite smittade av dåliga filmer. Här kanske den inte borde hamna så högt som varken sex eller sju, men Nej. just nu tycker jag det. Ja, just nu var det skönt. Ja, det, var, det var befriande att se en jag, jag bra gillar, film. Jag gillar ju så här action-90-talsfilmer också. Såhär, och... det, vet du vad? Jag Den är det är väldigt 90 tal så här skrev jag det Jag jag är stödord till allting jag säger mm. för jag är så jävla glömsk men det första på mina stödord som är för strange days är så 90 punkt punkt punkt <laughs> gud så 90. <laughs> Det är mina första stödord. För det, det första jag kommer på med en film mm. är ju det jag skriver. Ja. Så jag ska få någon sorts reda i mitt huvud. Ja, men 95, 90-talet. 90 ja, gud vad 90-talet jag... ja, är. Det syns det. så jävla väl på jag, många ställen. Jag, jag, vet, jag vet att när jag pratar om 90-talet så brukar du ju liksom rygga tillbaka lite. Men... Ja, jag är inte för så göteförtjust faktiskt. Nej ja, Jag gillar jättemycket från ja, 90-talet. Det var både musik, tv-serier, filmer... Inte minst tv-spel. Gud, vad många bra tv-spel kom under 90-talet. Liksom. Jag tänker inte säga emot dig, men vet, det är någonting med 90-talet. Ja, jag gillar 90-talet. Det skaver hos mig också. Det var också så här liksom, när internet var en ganska nytt ställe att börja komma ut till folk. Det fanns fortfarande liksom massa. Kreativitet och det var liksom innan alltså iPads på, och allting. Jag så tänker här. på kreativitet. Det var innan iPhone och det var liksom internet fast man hade fortfarande så här gamla telefoner. Innan alla började ha mobiler. Det var liksom. Ja, det var tänker, coola jag, tider. Strange days. Jag tänker på Netflix. <laughs> mm. Eller vad säger Netscape heter det? Mm. Ursäkta. Netscape. Det var aldrig några bra hemsidor när det var Netscape. Det var ju bara under construction. Och alla jävla såna här jag animeringar du vet, ja. var ju galet fula även då. Nej, jag tyckte det var coolt liksom när man liksom, eh, hittade en bra sida på den tiden. För det var nu kan man ju hitta så många sidor så lätt, men då var det åh, ja, men men liksom, Man kanske läste en länk i en papperstidning som man skrev in i sin wow. webbläsare. Så här, ja, men det var wow. ju så då. Och så liksom, oj den här ska jag spara Någonstans är liksom... Ja, har, du, har du sett den sidan på näfter så jag pratar man med, med kompisarna. Typ. Jag kan skicka en länk till åh oh. Jag tar mig för pannan. <laughs> Fy fan! Vet du vad? 90-talet skaver hos mig. Ja. Och jag, jag skäms lite för att säga det. Men det är någonting med Juliette Lewis som skaver också hos mig. Nej, jag har inget emot Juliette Lewis. Vet du vad? Lewis. Hon är snygg. Ja. Hon är se... Jag skulle inte vilja påstå att hon är en dålig skådespelerska heller egentligen. Jag brukar förknippa henne med ganska bra filmer. Det är någonting som är henne som skåvar hos mig. Ja, det är någonting. Här. Jag kan inte förklara vad det är. För det är är att jag tycker att hon är snygg, mm. och jag tycker att hon är bra. Mm. Men det är någonting som skaver henne. Jag, jag kan inte förklara det. Ja, men då lämnar vi ju lätt solar. Men Michael Wincott, jag vill ändå bara säga det. Mm. är också med i den här filmen. Mm. En skådespelare som kanske inte är superkänd, men som jag tycker om. Han är med i The Crow också. Mm. Uh, här spelar han uh, också lite av en bad guy, men inte en huvudbad guy på något vis. Men han är. För det är lite av en speedfilm. Och jag vill säga att jag är besviken på att jag inte har sett Michael Wincott som vampyren. Mm. Jag det, tycker att det är en miss opportunity of the fucking ju, det year. Var ju, det var ju jag som sa det till dig när vi såg filmen. Att skulle inte han passa som vampyr, sa jag. Jo, mm. jättemycket. Varför har inte det gjorts? Hollywood, vad fan har ni missat? Michael Wincott som vampyr. Han är kanske är för gammal nu för sig. Ja, Vet du vad? Som när folk sätter ner foten. Mm. Gör någonting åt det här ny. Mm. <laughs> som, som du vet, det är bensinupproret och sådana här skiter, vet. Ja, 2.0. Ja <laughs> just jag Jag vill att bensinpriset går ner ny. Nu, nu det Ingenting sker. Nej, ingenting. <laughs> ingenting sker. Jag vill att det händer ny. Någon sitter i soffan hemma och jättar. Ja. Det ska sker ny. <laughs> sätter de ner alla foten. Ingenting händer. Nej. Då kommer det tyvärr vara med Michael Winkott också. Jag kommer tycka det här nu. Mm. Ingenting kommer att hända. Mm. Men han passar som vampyr. Eh, tredje och sista filmen, Upgrade. Mm. Eh, från 2018. Fast den hade inte, vad jag förstår, biopremier i Sverige. Så att det kanske är därför vi har missat den också. Man den måste vara släppt på DVD eller Blu-ray. Ja, och det är synd för att den här var, det var en positiv överraskning. Mm. Det känns också som att Kollar man bara storyn Om jag hade sagt den till dig Så hade du nog inte velat se den Nej, då. det är det som är det sjuka är för att, vet, du hur jag, vet du hur jag kom in på att se den? Ja, men det har jag glömt Ja, du har glömt det för att jag skulle berätta det, det var snällt mm. i alla fall. <laughs> Och det, hur jag kom oss in på den här filmen Var att jag snurfade omkring på Youtube Ja just det, movie eller vad var Det Det var någonting med ett jävla movie mm. Och det kommer upp en fighting-scen mm. Med han Det är en av, är en av de första och när jag ser den, jag brukar egentligen inte gå igång på fighter Egentligen så fattar jag inte ens varför jag klickar på det. Men det var någonting med hur allting kändes. Den kände hade något. något Den hade något. Så ja, det var någonting hur allting kändes. Ja. Jag gillade det här. Mm. Och utan att titta på någonting mer så skrev jag, jag skrek ut det här, så här. Har du sett Upgrade? Och då var du typ såhär, vad är det för något? Så här, och så började jag titta och så sa nej, då ska vi se den, så jag. Mm. Den såg lite bekant ut. Jag tror jag hade sett trailern och kanske till och med föreslaget den för dig någon gång. Men och så har hade... jag sagt så den Nej, för den ser skit ut. Ja, precis. Ja, det är inte omöjligt. Det, <laughs> det kan jag stå för. Ut väldigt sjuk är jag. Nej. Att sen några månader efter det så såg vi Venom. Ja, just det. Den är skit. Och Venom är skit. Det, det som är kul det är att den här. Eller om man vänder på det att Venom har ju en hel del gemensamt Med den här ja, Den här kommer ju före Venom, den före Venom. Och det, det finns ju andra filmer som har liknande tema Men temat som liknar Venom Det är ju då att en person får något, Någonting främmande i sin kropp Som sen gör honom Jättebra på att fajtas Och som även pratar i hans huvud Typ ja. Det blir som en symbios så här. Ja precis Och från de likheterna till Venom- så skulle jag vilja säga att allting slutar. Ja, precis. Sen när det slutar på likheterna. Ja, jag skulle för det, att för det, premissen för... är likadan. Den största skillnaden, vet du vad det är? Den här är bra. Den här är bra, ja, precis. <laughs> det är fan en jävligt stor skillnad. Jag trodde inte det skulle vara så bra faktiskt. Nej, det trodde inte Nej. jag heller. För när du började säga typ, vad filmen nästan gick ut på- för där Aha. började du prata med mig- mm. om, så vet jag att jag tänkte så här- fan har jag gjort bort mig nu. Ja, men vi ser den ändå. Mm. Och jag är ändå positivt överraskad. På något vis- jag vet att när jag pratade med dig om det här så höll inte du med, men jag vill ändå säga det. Mm. Den är inte lik Polar men med smickelsen. Mm. Men det är någonting med underhållningsvärdet i Polar mm. som är av samma kvalitet i upgrade. Och det låter jätteunderligt. Det är nästan lite såry på det. Att det är vil vilda, <laughs> vilda, liksom vad ska man säga över gränserna på något vis. Det, det hänger egentligen inte ihop. Men det är någonting, det är någonting med att. Poler med Mads Mikkelsen ja. vet vad den är. Mm, Serietidningssektion. Precis. Utgår ifrån det. Går egentligen riktigt aldrig över gränsen utan håller sig inom det här mm. och vet vad den är och har roligt med vad den är och gör mm. en helt okej okay film. Och därför tycker jag att den är bra. Den är gjord av Blumhouse Productions så de har ju faktiskt gjort en hel del bra filmer. Mm. Och om det får komma till det jag vill mena var att mm. den här filmen kan sin premiss mm. Och den håller sig inom sin premiss jävligt nära och gör där den ska, tycker jag, på något vis. För en B-action. Och den gör mig nöjd. Precis som Polar på samma sätt att det blir bra. Det blir... <laughs> ursäkta det lösa uttrycket, men det blir bra. Mm. Den här har ju inte jättestor budget. Nej, verkligen inte. Och det brukar väl inte Blomhouse-filmer ha heller. Jag trodde faktiskt att den hade mer. Ja, men det här var typ... 3 miljoner. Mm. Något sånt där. Ja, det var inte mycket, i alla fall. Det var inte mycket, i alla fall, den har ju den tjänat eller? in mycket mer. Och eh, det, det tänkte jag inte på när jag såg den, för jag tyckte att den var. Ja, jag tänkte inte att den var lågbudget alls, faktiskt. Faktum var att om man tänker på den när man ser den så kanske man kan förstå det. Mm. Men jag tycker ändå på något vis att den, precis som sitt underhållningsvärde, så har den också förstått sin budget, mm. filmen. Den har inte försökt gå, gå ut över... Det finns någon jävla scen där när han snyter ut robotar ur sin, ur sin näsa. Där gick filmen lite över gränsen. Alltså nanopartiklar, nanopartiklar som snyter han ut. Typ. ur sin näs. Där någonstans gick den över en mm. gräns som jag tyckte var jag får, jag får Jag får be dig nu älskling att du... Spoiler inte slutet, för slutet var jättebra. Spoiler inte slutet. Det. Det ska inte det. Och det jag vill mena med är att den gör det här bra, mm. förutom just kanske snytscenen. Den, den tog ner det lite. Betyg. Nej, men det får nog bli en, ja, en stark sjua. Nej, vet du vad? En slät sjua, tror jag. Jag ger den också en slät sjua, tror ja. jag. God underhållning. Mm. Det är ju inte direkt en kammensid. Det här är ju ingenting som lever kvar. Det här kanske man kommer ihåg en stund. Det här är en film som kommer att försvinna, men det lite. Den, mm. den är bra. tycker. Du, du tycker inte om mycket -like, men jag gör det. Och... Jag tyckte de var ganska bra, faktiskt. Jo, men det är inte en film som lever kvar på samma Nej, sätt. Nej, men det var ju väldigt många som inte tyckte det. Men jag tycker att, det var Upgrade, den har många saker man har sett förut, men den tar, den tar de här sakerna man har sett förut och gör någonting bra av det. jag och inte nog med det. Det är inte fånigt heller på sätt och vis. Om jag ska göra en konstig jämförelse så kanske den stämmer. Ja, men kör, jag gillar ja. att underliga Shovel Knight, du vet du det TV-spelet? Ja, cool. Det det är jättemycket inspirerat av gamla här spel och mega menar att Ja precis men de tar inspirationen och gör någonting bra av det. Ja, vet du vad? Jag håller med. Mm. Jag håller med. Det här är en film som tar olika idéer och när den tar dem så är det liksom det utfört väl mm. inom de ramar den har att röra sig med och det är just vad den här gör. Det är en bra film. Jag, jag tror det kan räcka så, alltså. det är en bra film punkt. Mm. Bra avsnitt också. Jag. tror jag. Wow. <laughs> får man säga så? Rörde vi just vid våra bröstvårtor nu? Sack upp ett finger i häcken ja, det, på mig. Ja, nu. men det är ju ändå jubileum. Tre års jubileum och sådär, så. Ska vi ta oss lite på axlarna nu ja. för det jubileum? Om du tar på mina bröstvårtor får jag ta på dina då? Ska vi göra det nu? I, i, i podden. Här kommer jag. Nej, det kysslas. Uh. Du har inte satt på mina här, jag är lite besviken. Så då. jag är lite besviken. Så, nu har vi tagit oss båda på, på bröstvårterna. Ja. Perfekt. Och vill ni skriva en bröstvård eller någonting annat... Men det ska ha något. Men det ska ha något. Så kan ni skriva till nojusrummet-gmail.com Ni kan hitta nojusrummet på Twitter, Facebook, Instagram. Och ni kan ju lämna en kommentar ta det också någonstans. Det blir vi jätteglada för. Ni kan hitta oss på vår hemsida nojusrummet.wordpress.com Och ja, vi finns ju typ där... De flesta poddar finns och säga om ni vill lyssna på oss och sådär. Mm. Någon annanstans än. Den är ju just nu kanske. Jag hörde någonting bra någonstans. Mm. Och det var rätta? någon som hade förenklat hela. För att du kör det här jättebra nu när du avslutar podden. Mm. Jag, jag, ta, jag, jag vill inte ta det ifrån dig faktiskt Men jag hörde någonting någon annanstans som jag tyckte var bra. Mm. Och det var någon som sa att den här podden finns där poddar finns. Det var liksom typ, har du hittat den så har du hittat den mera. Mm. Ja, det var bara det jag ville säga. Jag tyckte det var fint, för att du, du tar ju typ 700 olika grejer nu och mm. presenterar dem här. Och det var någon som hade förkortat det här. Jag gillar mm. förkortningar. Ska, ska jag säga också det jag kom på, för att många poddar och annat som har fans, det kan vara en YouTuber eller twitcher och sånt där, mm. de kallar ju sina fans för någonting som anknyter till det de själva kallar sig. Just det. Och jag hade ju som förslag då att, jag hade många dåliga förslag som inte jag upp, för det var pinsamt. Ja, det var faktiskt pinsamt. <laughs> men jag tänkte säga nöjesrummet, vad säger som rumskamrater? Jag gillar att du har kamrater. Ja. Det känns lite sovjetiskt, <laughs> det är okej okay med mig. Så att, så... Jag tror att Zoe ja. är en gömd kommunist också. Ja, inte Det sjukaste är att jag tror att hon inte är inte som själv vet om det, men jag tror att hon är lite hon är en gömd kommunist också. Mm. Det, det kan störa säkert en hel del. För jag tänker att många konspirationsteoretiker, de är ju väldigt de är mycket jagstarka så att säga. Så det kan, det kan ta hårt. Men jag tror att Zoe kan vara en gömd kommunist också. Stör inte mig. Men kan störa många andra. Och det gillar jag. Men eh, vi får tacka våra römskamrater för att ni har lyssnat. Ska vi börja kalla våra lyssnande för römskamrater? Är, I det här avsnittet gör vi det. Okej, okay, det det. Är, ingenting är någonsin sant Nej, vi är ingen korporal. Säg, säg gärna i någon kommentar Någonstans vad ni tycker om det Passar römskamrater bra för eller Ingen ha, ha ni, Har ni Nej det kommer de inte göra men vi kan ju alltid hoppas Nej det <laughs> ja. hoppas inte ju på ja. Det var bara pinsamt De kommer tycka att det är skitdåret säkert Tack och hej Hej! you guys know what this represents? What? Tell us sir Maybe it's the calm before the storm What's the storm? Could be the calm, <laughs> calm before the storm <laughs> What storm is the president? You'll find out